läste ur kapitel 14 och kapitel 15 förra programmet och vi kan säga då då vi befinner oss i det femtonde kapitlet att här i det femtonde kapitlet kommer en påminnelse om den historiska situationen som profeten Jeremia befann sig i här den talade med honom om fyra slags hemsökelser. Fyra slags hemsökelser. Ska jag låta komma över folket så här. I femtonde kapitlets tredje vers. Och i fjärde versen så säger han. Jag ska göra dem till en varnagel. Till en varning. För alla riken på jorden. Till straff inte för vad som helst utan för det som manasse, hiskias son, Judakon har gjort i Jerusalem. Det här är verkligen den historiska om vi säger bakgrunden till väldigt mycket av det sorgliga. Budskap som profeten Jeremia får frambära under gråt, under tårar för han tala om avfall och bortvändhet och förutsäga vad konsekvenserna kommer att bli. Denna manasse, ja det står ju först och främst om Jeremia att han var verksam redan i första kapitel läser vi. Jeremia var verksam i Josias, Amosons judakonungstid och sedan i Jojakims, Josiasons judakonungstid in till slutet av Sitkias, Josiasons judakonungstid, elfte regeringsår. Och Josia uppstod, inte strax efter Manas men... Det var en konung emellan där. Men han var bara konung kort tid. Manasse hade alltså varit konung i Juda. Och det var han ganska länge. Och det här, den här perioden var alltså förskräcklig. I fråga om avfall och i fråga om ondska. Det står i, det står i andra konungabokens 21 kapitel om den perioden och det står också i andra krönikebokens 33 kapitel. Det är den historiska bakgrunden. Inte bara Manasse, men särskilt Manasse, konung Manasse, är utgör en historisk bakgrund till det som Kom att följa och det som profeten Jeremia förutsade. Nämligen den babyloniska fångenskapen. Men om vi går till andra konunga boks 21 kapitel. Nu ser lite grann då på vem Manasse var. Han var konung så länge. I 55 år var han konung. Och det var ju en särskilt svår tid. Det står så här i fjärde versen. Han byggde altaren i Herrens hus. Det om vilket Herren hade sagt. Vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara. På de båda förgårdarna till Herrens hus. Han lät och sin son gå genom eld och övade teckentyderi och svart konst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som var ont i herrens ögon så att han förtörnade honom. Längre fram i nionde versen står det att Manasse förförde folket så att det gjorde mer ont en det folk som herren hade förgjort för Israels barn Och så står det också i, ännu längre fram här i 16 versen Att Manasse ett oskyldigt blod I så stor myckenhet att han därmed uppfyllde Jerusalem Från den ena ändan till den andra Detta förutom den särskilda synd genom vilken han kom ljuda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon och så när Manasse avslutar sitt liv så kom Amon att bli konung och han var inte mycket bättre än Manasse men han hann inte var konung så länge han var bara konung i två år då ja. och sen kommer då i konung Josia vi ska titta lite i andra krönikebokens 33 kapitel som också skildrar Manasse. Det är samma sorgliga historia. Jag vet inte om det är så mycket att titta på här. Det är det faktiskt. Det finns intressanta detaljer men jag tror jag väntar med det. Så går vi direkt nu från den onde konungen Manasse till den gode konungen Josia. Betydligt mer intressant. Eller Hur? Eller är inte godheten mer intressant än ondska? Ja, den frågan kan man faktiskt ställa ibland när man ser på utbudet. Det mediala kanske särskilt inom kultursfären. Men här i andra kronikabok 34 kapitel, står det så här om konung Josia. Han gjorde vad rätt var i herrens ögon. Och vandra på sin fader Davids vägar och vek å av, vare sig till höger eller till vänster. Det var den andra versen. och Vi fortsätter i den tredje versen. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var en yngling, begynte han att söka sin fader Davids Gud. Och i det tolfte året begynte han att rena juda och Jerusalem. Från offerhöjderna och aserorna och från det skurna och gjutna belätena. Alltså han var åtta år när han blev konung står det i första versen. Men i sitt åttonde regeringsår började han söka sin fader gud. Och hur gammal var han då? Han var åtta år när han blev konung. Och i sitt åttonde regeringsår, då borde han vara 16 år då. Och i det tolfte året började han rena juda och Jerusalem. Och då lär han vara tjugo år. Eh, lite längre fram i kapitlet så ser vi i sitt artonde regeringsår. Medan han höll på med att rena landet och templet. Sände han Safan, Azaljas son och Masaja, i staden. Och kanslen Joa. Joahs son för att sätta Herrens gudshus i stånd. Och då händer något när han skickar dem till templet där prästen är och ordnar mig lite grann för att underhållet av Av återupprättelsen av templet ska komma till stånd. Då så har prästen funnit en bok nämligen lagboken, den boken som Israel som redan Mose hade fått av Gud på Sina i berg och han som konung Josias sände dit var Safan bland annat ta med sig den här boken tillbaks till konungen, rapporterar om att allt har gått bra då de har lämnat över sett till att eh, underhållet har överlämnats och så säger han, men så hittar vi prästen, gav oss den här boken, prästen Hilka. Och när de läste ur boken för konungen så blev konungen så, han det tog honom så hårt. Han rev sönder sina kläder. Han äh, verkligen uttryckte djup förkrosselse. Och... Behov av att Inte bara han utan hela folket omvänder sig För som han uttryckte sakens Stora herrens vrede Som nu Har uppväckts På grund av allt detta avfall Och all denna synd Som har varit och som har begåtts Och då skickar Josia några till profetissan. Ja, när vi ser på det här sammanhanget. Och jämför med Jeremia. och han, När han talar om, sitt, sitt, om sin gärning. Och hur länge den har varit då. Det står så här i 25 kapitlets andra vers. I profeten Jeremias bok. Detta ord talade profeten Jeremia till hela judafolk och till alla Jerusalems invånare han sa allt ifrån Josias Amos sons judakonungs trettonde regeringsår ända till denna dag och nu eller nu under 23 år har Herrens ord kommit till mig men fastän jag tittar ofta och talar till er har ni inte velat höra men här ser vi i alla fall från juda konungs trettonde regeringsår. Vi läste just att i juda konungs Josia tolfte regeringsår. Så börjar han göra upp med avguderiet. Och då var det bara ett år kvar. Till dess Jeremia skulle börja vara verksam. Och i Josias artonde regeringsår så skickar han några till templet då. För att se till att. Återuppbyggnad och upprättelse av templet genomfördes samhällsgrann. Då hade Jeremia varit verksam i fem år. Så när Jeremia börjar sin verksamhetstid. Då är det faktiskt full reformation i Israel. Om inte rent av väckelse. Det var omvänts, det var uppgörelse med avgudarna. Och det var konung Josia som var väldigt gudfruktig och som anförde detta. Men det verkar inte ha gjort så stort intryck på Jeremia. Han säger själv, Jeremia som vi har läst i 25 kapitlet, att han hade varit verksam då i 23 år. Och att han började i konung Josias trettonde regeringsår. Konung Josia regerade. I 33 år. Och det betyder alltså. Att i 20 års tid. Så var Jeremia fullt verksam. Under konung Josias tid. Men nu hade det gått 23 år. Så tre år hade gått efter att Josia hade då. Avslutat sina dagar. Jag undrar vad det här egentligen betyder. Och det inbördes förhållandet mellan Jeremias bok, Konungaböckerna, Krönikeböckerna också intressant. Eh, Jeremia talar verkligen om samma tid. Men Konungaböckerna och Krönikeböckerna säger väldigt lite om Jeremia. Men det finns ett omnämnande, vi ska titta på det. Konung Josia var verkligen en god människa. En gudfrukt. Typ person och en på många sätt då, idealisk ledare. I andra konungabokens 23 kapitel så står det hur han fullbordar den här väldiga reformationen och uppgörelsen med avgudar. Och allt det här onda som hade kommit att, få, kommit att liksom bryta igenom under hans föregångares, under kung manasses tid. Jag kan läsa några verser här. Om Josia, från 25 versen då, andra konung av boken, 23 kapitel. Ingen konung lik honom hade funnits före honom. Ingen som såg av allt sitt hjärta och av all sin själ och av all sin kraft hade vänt sig till Herren. I enlighet med Mose hela lag. Och efter honom uppstod ej heller någon som var honom lik. Dock vände Herren sig icke ifrån sin stora vredesglöd. Då nu hans vrede hade blivit upptänd mot juda för alltid varmed Manasse hade förtörnat honom. Även konungaboken instämmer här alltså på mer än ett sätt om att det var Manasse var den onde konungen, bedragaren och förföraren som hade förlett Juda. inte bara Israel hade förlätts nu alltså. det var ju de tolv stammarna som var tillsammans enade en, en gång under David och Salomo som Splittrades i två riken. Och det så kallade Nordriket och de tio stammarna fördes ju bort i fångenskap till Assyrien redan innan judarike fördes bort i fångenskap till Babylon. Och Jeremia befinner sig just i den här situationen. Mellan om man säger, han har de här två konungarna i ryggen så att säga historiskt. Manasse och Josia. Men Josia med all sin gudsfrukt. Han kunde inte väga upp allt det onda manasse hade gjort. Eh, Jeremia skulle få tydligare än eh, någon annan profet förutsäga den babyloniska fångenskapen. Och det är just det han får fram i det 25 kapitlet i Jeremias bok. Där han talar just om sin gärning. vi har redan läst det. Han talar just om den tid han då hade varit verksam. Det var alltså under 20 år. Han hade börjat under Josia. Men nu står han där och han säger, fast Herren titt och ofta har sänt till er alla sina tjänare, profeterna, har ni icke velat höra? Ni böjde icke era öron till att höra. Och så i det här kapitlet så förutsäger han också, han säger så här, i det Åttonde vers. Därför säger Herren Sebot så. Eftersom ni inte ville höra mina ord. Därför ska jag sända och stad och hämta alla Nordens folkstammar. säger Herren. Och ska sända bud till min tjänare Nebuchadnezzar. Hör. Min tjänare Nebuchadnezzar. Konungen i Babel. Och jag ska låta dem komma över detta land och dess inbyggare. Så och över alla folken här, runt omkring. Och de ska jag ge till spillo. Och jag ska göra dem till ett föremål för häpnad och begaberi. Och låta deras land bli ödemarker för evärdlig tid. Jag Han säger tydligt och klart här i den elfte versen. Hela detta land ska bli ödelagt och föröt. Och dessa folk ska vara Babels konung under Dania i 70 år. I 70 år. Här förutsäger han den babyloniska fångelskapen. Så. Så tydligt och exakt. Så till punkt och pricka. Att det också provocerar fram ett väldigt motstånd mot Jeremia. Jeremia befann sig verkligen i en situation. Ja, inte bara det är så alltså att han stod liksom han stod från början i sin verksamhet mitt i just den här reformationen och uppgörelsen med avgudedryghet och väckelsen som konung Josea hade hade liksom blivit upphovsman initiativtagare till men det gjorde inget intryck på Jeremia. Att han hade blicken fäst på, eh, på de förhållandena som liksom inte gick och, och, och, och ändra på. Han såg att det trots allt inte gick att komma till rätta så grundligt som det behövdes. Den Jeremia får ju också vara en av profeterna som förutsäger en annan konungs tillkommelse. Telningen som ska komma. Som ska komma i tidens fullbord. Han får förutsäga den Messias. Jesus Och ska bli en frälsare Inte bara för Israel Utan för alla folk Det är underbara löften han så småningom Får bära fram Men nu står vi här med honom I den här situationen Och talar om att Det var en frustrerande situation Konunger hade uppstått Som var så pass Alltså Främmande för Allt vad Gud ville att nu hade Gud inte längre på samma sätt som under David kunnat identifiera sig med sitt folk och identifiera sig med dess konung. David var ju en man efter Guds hjärta. Då var liksom konungen Guds man mitt i folket. Nu hade folket avfallit och särskilt på grund av en konung som hette Manasse. Avfalligt så djupt att nu identifieras inte längre Gud med, med sitt folk eller med dess konung utan han identifierar sig med ett främmande folks konung. Han talar om sin tjänare Nebukadnessar som kommer alltså att inte gestalta Guds nåd och barmhärtighet som David hade gjort utan gestalta Guds vrede för förverkliga Guds vredestor. Det var naturligtvis väldigt frustrerande för Jeremia. Men han backar inte. Han är trogen. Han fullgör vad Gud har befallt honom att göra. Han utbrister just i det femtonde kapitlet. Där han också samtalar med Gud. Men här verkar det som han också samtalar med sin mor. Han säger så här i tionde versen. Ve mig, min moder, att du har fött mig. Mig som är till kiv och träta för hela landet. Men Herren svarade. Hans mor svarade inte. Men Herren svarade. Sannoliken jag ska styrka dig och låta det gå dig väl. Sannligen, jag ska så göra att dina fiender komma och bönfalla inför dig. I olyckans och nödens tid. Och så beder profeten Herre du vete i femtonde versen. Tänk på mig och låt dig vårda av mig. Och skaffa mig hämnd på mina förföljare. Ta mig icke bort. Du som är långmodig, betänk hur jag bär smälek för din skull. När jag fick dina ord blev det min spis. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarnas Gud. Det, det finns ett omnämnande om Jeremia i kronikeböckerna. Det verkar inte som att han var särskilt populär ens under Josias tid. Fast Josia var så gudfruktig. För Josia sände inga till honom. Eh, när det gällde att ta reda på vad Gud vill, Men de, sände han, han, de han sände sände han till en profetissa. Och det var ju inte helt missriktat för den profetissan ju verkligen fram ett budskap som var i klass med Jeremias budskap. Profetissan hette Hulda. Ja, vi går till, till andra krönikeboken då, kapitel 35. Där står det om Josias sista tid, om det misstag, han gjorde ett allvarligt misstag. Han gjorde väldigt mycket som var gott, ja, som vi har hört. Men det kommer en situation då han föreställer sig att Egypten angriper honom. Det står så här, i ganska intressant. Just i andra krönikebokens 35 kapitel, ja, i 20 versen. Efter allt detta sedan Josia hade försatt templet i Gottstånd. Drog Neko Konungen i Egypten upp För att strida vid Karkemis Vid Karkemis Som ligger vid Frat Och Josia drog ut Mot honom Han var på väg till Frat Han var på väg längre österut. Men Josia drog ut Mot honom Då skickade denne Sändebud till honom Alltså faros skickade sändebud till honom Och Lät säga, vad har du med mig att göra du judakonung? Det är inte mot dig jag nu kommer utan mot min arvfiende. Och Gud har befallt mig att skynda. Hör upp att trotsa Gud som är med mig och ta dig till varas att han inte fördärvar dig. Men istället för att vända om och lämna honom i fred, förklädde Josia sig och gick att strida mot honom. Utan att höra på Nekos ord som dock kom från Guds mun. Hör, och det kom till strid på Megiddo slätt. Men skyttarnas skott träffade konung Josia och konungen sa till sina tjänare. Bär mig undan för jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn. Och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan. Och blev begraven där. Hans fäder var begravd. Och hela juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Här får han ett omnämnande. Här när det är tid att klaga. Jeremia klagar ett mycket Kanske var det därför man inte ville höra honom när det gick bra, när konungen levde och allt gick väl. Men nu när konungen hade omkommit i striden så fick Jeremia dock trots allt sjunga en klagosång, andra krönikebokens 35 kapitel och 25 vers.